פרק י' ופלשתים נלחמו בישראל וינוס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבוע וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול ותכבד המלחמה על שאול וימצאוהו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול אל נושא חליו, שלוף חרבך ודקרני, ובן יבואו הערלים האלה, והתעללו בי. ולא אבה נושא חליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נושא חליו,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 ויהי ממוחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע, ויפשטוהו, ויישאו את ראשו ואת כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגולתו תקעו בית דגון. וישמעו כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, ויישאו את גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאום יבשה, ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש. ויצומו שבעת ימים. ויאמר שאול במעלו אשר מעל בה' על דבר ה' אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בה' וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי.